Sfinț, fără Hristos. Ce sfinți poți fi ăștia? O, Doamne! Să ne îngrozim ce înseamnă puterile întunericului. Să ne știm. Am auzit Sărbul 91 de cel ce stă sub ocrătirea celui pe-al De cel care se bucură de așa de binecuvântare al lui Dumnezeu. Ce Ce ferice! Acest Har l-am trăit în tenisă, vedeam fiare de jurul nostru, și Domnul mi-a tot timpul în ochii mei, mă bucuram de El, nu pot să spun cât. Ce Har să-L pe Hristos, să-L pe El lumină, să-L pe El iubirea, dragostea, bucuria și desfătarea sufletului. Nu contează ce pe ce îți este capul, că e pernă sau piatră. Nu contează ce ai pe masă, o buriană sau altceva, să zicem, mai bun. Nu contează. Isus e acel, el o spune. În el, spune Cuvântul, avem totul de Și ne-a mai spus încă un lucru. În adins, îi spune lui Israel te-am dus în pustiu ca să te învăț. Era copilul lui. Și-a vrut să ne că omul va trăi nu numai cu pâine și apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. spune sau unul Și Dumnezeu ne-a dus și am văzut că, într-adevăr, n-am trăit numai cu pâine și apă. ce har! pot să vă spun. Să ai bucuria să-L cunoști pe Dumnezeu. Să te bucuri de El. să vezi cum strălucește în ochii tăi chipul Lui care e atât de minunat și va străluci veșnic în ochii noștri. O Dumnezeu, o în îndură-te, te rog de noi toți. Nu răsa pe nici afară. Ne-ai chemat Pune-te, rog, în inima noastră, legea ta, cum am citit grăsetul, cuvântul tău, Doamne, scrie-l tu. Dacă pe vremea lui Moise acele cuvinte le-ai scris pe o lespede de piatră, acum tu ai spus că aceste, aceleași cuvinte le vei scrie pe inimile noastre, în inima noastră, scrie-le, Doamne. Și ce scrii tu, rămâne ce de la tine rămâne, dar dacă nu scrii tu și scriu eu, mai devreme sau mai târziu voi vedea că totul s-a șters și nu rămâne nimic. De aceea să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu.